кір'яні рукавички, цілковито європейський, майже не комсомольський вигляд. Ти мови знаєш? Трохи знаю французьку і англійську. Любиш французьку літературу? Більше англійську. А радянську? Дуже люблю. Білугін ще раз уважно глянув на неї. Занадто на все, без зупинки, без вагання, згідливо. Він підвівся і простягнув їй руку. До побачення. Сподіваюсь скорого. «Я теж!» І Марусі, міцно стиснувши своєю твердою ручкою мляву руку начальника секретного відділу, легкою ходою вийшла з кабінету. Тою самою ходою вона вийшла із будинку МДБ. І тільки коли пройшла далеко від нього, пішла повільніше і трохи немов стомлено. Зупинившись коло вітрини якогось магазину, вона аж заплющила на момент очі і трохи не сказала в голос – «Ну, ти сексотка!» І, постоявши ще трохи, пішла далі. Та легкої швидкої ходи так само вже не було. Була, крім утоми, ще ніби розгубленість в усій постаті. Що ж тепер? Як же бути далі? Невже коли мама скаже, що Сталін не Бог, або що він погано говорить по-російському, то їй, Марусі, треба зараз же бігти і доносити очій сірій мошкарі. І коли вночі внаслідок цього... Приїде чорний ворон і вхопить маму, то вона Марусі повинна радіти. Дядьо Сергій радив на все згоджуватись, все приймати. В усьому виявляти себе найвірнішою поклонницею Сталіна. Ну, добре, вона виявила себе такою. А що ж він порадить робити далі? Ну, ну. От вона піде до нього і спитає, ну, як же в цю мить хтось ззаду вхопив її під руку і сильно потяг уперед. Маруся злякано рвонулась і повернула голову набік. Побіч сміялась усіма своїми оголеними червоними ясними і дрібними та білими, як на розквітлі плюстки білого буску зубами, Кирпата фенька. Ху, як ти мене злякала? з сердитим сміхом сказала Маруся. Фенька задоволено зареготалась і від задоволення аж пошарпала руку Марусі. А чого ж ти так помало, як за святими дарами плентаєшся? На лекцію з пізнесі. Гайда швидше. І потягла Марусю вперед. Буйне кудлате волосся нічим не прикрите, якась сіра куца солдатська ковтина, лице рум'яне аж вуха, загонисто задертий до гори носик, очі озюсінькі, лукаві протки. І ці оголені червоні ясна, утикані маленькими зубами, за якими червонів при сміху кінчик язика, вони вийшли на красну площу перед Кремлем. Ой, Марусю, Раптом скрикнула Фенька і навіть зупинилась на мить. «Яку анекдоту я вчора чула?» І озвернулася в обидва боки і назад. Поблизу нікого з перехожих не було, перед ними грізно сіріли височенні, як круг тюрми стіни Кремля, і як величезні розмальовані цибулини стирчали бані церкви Василія Блаженного». Біля стін ходили вартові з рушницями. На площі ніхто не зупинявся, це було заборонено. І поодинокі перехожі йшли швидко. Фенька зараз же майже побігла вперед, тягнучи за собою Марусю. Швидше-швидше, анекдота Марусю така. Приїхав якийсь дядьо до Москви та забрався, як оце ми, аж під стіни Кремля. Йому, бач, казали, що за стінами Кремля живе Сталін та його політбюро. От дивиться на ті стіни селянин, та й сильно дивується, а потім підходить до Вартового і таємниче питає, а ну що це, товариш, у такі високі стіни в Кремлі? А товариш Вартовий йому суворо відповідає, так треба, щоб грабіжники через них не пролізли". А селянин питає, а звідки? Звідти? Чи звідси? Ти не дуже смійся, бо той зразу здогадається, про що ми говоримо. Маруся прикусила губу, бо їй дійсно хотілося засміятись. Вона взагалі дуже любила дотепні анекдоти, а Карпата Фенька знала їх невимовну кількість і могла розповідати цілий день надто про Сталіна. І коли вони завернули у вулицю, Фенька зараз же прихилила свою голову до голови Марусі і забурмотіла. У громадянина спитали, «Хотів би ти бачити вождів?» З великою радістю, каже той, а кого найбільше, то найбільше хотілось би побачити вдову Берія на похороні Сталіна. І фенька, вже не стримуючись, голосно засміялась. Але Маруся раптом згадала сіру машкару і озирнулась.